صبرتم فريم عقب الدار والذين ينقذون أحد الله من بعد نساقه ويغطرون ما أمل الله به أن يوصول ويبسدون في الأرض ولا يكلهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسد رزق لمن يشاء ويقدر فرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الأخير إلا متاعه ويقول الذين قفوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي له من ألم الذين آمنوا وتتمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تتمئن القلوب سورت رات مدنی صورت دی ترتیب فیاض کې دی ار لسمدې پزد سورت یوسف نا او نزول کې شپږ نوي پزد سورت محمد نه لري ار کدا چمخې سورت یوسف کې مساله ثابته شوه پا دلو نقليو سره نو رات کې پاغه مساله دلایل عقلیه پیشکې او مسأله توحید په تفریقه ای له دعوتالات یا سوره یوسف کې نفذ الشرف العلمو چې یعقوب علیه السلام د خپل زوی د حالت نه خبر نشو نو سوره تراث کې وایي جاء ذو الملغیب وشاهدا پپټ سیزونو خبر زایما امبیا د خپل زامنو د حالت نه خبر ندی نو د بنه بس خبر شي یا صورت یوسف کی مسئلہ زکرشوی ہوا صورت دلائل و نرات کے خبردارے اور کئی مات دلائل و زواجر دسورت امتیازات نورم گن ربتو ندی ما تقریبا فینزلس ربتو ندی زکر کری مقل قرآن کے امتیازات د دسورت رات سورت ممتاز پبایان درات فرشتے بانے ومثال د فار د مسالید توحید چې باراله شو دا غو ان اولی روان شي دارنګه صورت ممتازه فاغو قسمه عدل او عقلی او وجودات طریقې اولا ب ذکر الله تطمئن القلوب انده دارنګه داود صورت نه فد شرف الدعاء چلائق در امدد کې دولو صف او صرف یوالاده او پدې مختلف قسم دلایل پیش کړي وگوړه خالق دار سځم خالق برا اوختہ اسمانونو او زمکو کي پیدا کوله والا زېما دوی مياتو ګوري الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونا پرتقري السماوات نبستن اسماء نمودو دي بغير استنو باسماو نکمي وسخر الشمس والقمر نورس قوم میتابي کري دا حکته وګړه ورپسې آیات او الذی مذل الارض وجعل فیها رواسیا و نار زماکی ولی مروانی کډی مخامغونو تو ګوړه ومن کل سمات میوتو ګوړه قسمه قسم شپاو رسته ګوړه دین زام تو ګوړه د شپې او د ورځې بارو ګوړه کله وای بارو کله اذا تولوا پیدا کولو ولا زیمه بیا دویم دلیل اتمیات کې چې خالق زیمه نپو يم پارس باندې زیمه الله یعلم ما تحمل كل انسا في الله باس بچی چې پورته کې هر زنانه आवाज کومي رحیمون دمادو کلا ډیر وخت پس پیدا شي او کلا د کمی مودې ششو کې بن کې بیا الله یعلم ما تحمل كل انسا وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اریو شی الله او ما صدا په خپل اندازې دی بیا دریم دلیل یو له سمیاط کې حافظ دار سزم له معاقبات من بين يدي ومن خلف يحفظه من امر الله ساتن کے دار سزیمہ حافظ دار سزیمہ بیا اور پسید دو لسما یات کے متصرف دار سزیمہ هو اللہ جی یوری کوم البرکا خوفم مطم ما و یونسو صاحب سقا اللہ باران اورو ولزیمہ دارنگے پینزم دلیل اور پسیا تول ماتریم انقاد و یسبہ راز بهمدی والملائکۃ من خیفہ او ګوراه کذال فرشتو دو زماتابې نو مسکی پی مسله تفریقی له دعوت الاک خاص الله له را څنګه درشتیا او له دعوت الاک بیا پنزلسمیا کی بل دلیل ولله یسجد من فی سماوات والارد تابعدار دی اسماونوز مقوال ازما کپو خوغه یو کپزور ک خو خیداو کنه دا اهو لا پردا وجلالوم بالغزو ولا سالا ارسورم زمہ تعبی صادو ما بیا آیات وګورئ او بیا نور دلائل پیش کئ آیات نمبر 26 الله یبسط الرزق من یشاء و یقدر رازق ذیما خالق ذیما برا واسماउने مې پیدا کړی پویا د هر زنانا پا گیرا پا ما شن پو حافظ یحفظو نهو من امر الله متصربدار سا زیمان باراو نور اولا زیمان یو سب بحرادو طلباتری منقاد محتاج دی لول اللہ یسجد من فی السماوات والارض مات محتاج دی باراو کتا کپو خویو کپو زور نبیو رازق دار سا الله یوسطر القالم یشاء ويقدر چا دا ریسكونه تنګو مو چا دا فراخ کوما الله د زمون ریسكونه فراغه کی لله یرزقون بیاوی ا دد شمایات کې بل دلیل اپ امانو واقعمون الا کل نفس بما کسبت آیا چا غولالو یی پاره یو نفس باندې قائم ویني گا باندې چا کوممل افمنوا قائمون على كل نفس بما کسبت دا اوه قسمت لعیل الاجمع کا خالق دو براو دخت زیما پویا پارس بانی زیما محافظ دار سزیما متصرب دار سزیما طرماتر منقاد ربیاوی مزجود دار سزیما للہ یجد من فی السماوات والارد ربیاوی رازق دار اللہو یفسوت الرزقہ لمن یشعہ و یقدر نبیعوی نگاہبانو پویا والار پارچازیما افمنوا قائمون الله کل نفس بما کسبت چہار سان کا ممل کئی نزفی وراریما ایرزا غم ما زفی حاضریما دا دلائلی چھ زکر کلا اوا نمازکے پی مسارتو ہی تفریقلا سوال نسمایات <سؤال> کی دلائلی کی نچه د یو ټولو خالق او مالک او رازق او حمزې مانو لله دعوت الله هات الله الله چې د او دا بیا په دویم دیر ډیر شมายات کې مساله تفریق لا قولو رببي لا اله الا الله دقا زمارب رب دې چې دغه صفاتونو دې مالک نو لا اله الا الله نشتری بل حاجت پروتوکول والا بغیر داغه نه بیا شپک دیرشم ک دریم زل زلفه مسله تفریګړه قل انما اومرتو انا عبد الله ولا اشریک به ما ته حکم کړی دی الله آ چزبا بندګی کوم د الله او نه باب راخذار کوم د الله سویو شی ودی الیه ادعو و الیه ما اب د مسلې د توحید تبخالک را والما چلہو دعوتنا قلوو ربی لا الہا اللہو قل انما امردو ان آبوداللہ و لا شرکبی الیه ادعو و الیه مطاب و الیه مآب یرا ددی مسالیبانی یومی سال پیشکیو اللہ سمایاکے انزلا من السماعیمان فسالت اوضیتن بقدر ایہا فاحتمل سیلو زبدالرابیعا شی, باران وشي باران صدا ا ها باران صدا چر دی با یو بارانو شو بیا ختم شي صرف غرد غبار او دړي فورته شي مله سب صدا پنشي او یو چې کله باران وريږي ډېر او او را راشي خولونه را نپاکند او خولونو کې داغ او بو صدا ډېر سوزون را روان په شکال موسم کې ها یو اغا غرنونا کانون راروانی سرا و سپین براروانوی دار غد غد بوطی پا مخاقستی غد غد اغا سیزونا او خلیو بای خروبو در پاسا اغا ونی بوطیوی ازغیوی دارنگی اغا سپین زگونوی او راروانوی پایکی ماران و للمانانوی نو اغا خلیو با اغا میشن رز دو داغه پاسا هغه چکه ماران را روان وی نو جو او وایو دا سه بروانی په نو دی بوکی نو دین نوجوانانو جوانانو سره بزې پزې په تولالی او لخت بور سرهی نو باز مارلا چې چجای کړی لخت داخ ناسکی وی وجنی بازی پاغه سړګی ور دن نشو بازو بوکی لاشی اغه م ګینټه دوی یا ختمی شي بیا اغه پاسا زګوی اسو دم بوکی دې زګونو روان او کلازی وانو را سیزنگی ای کسی نیویا. دارنگی آغا غنی لامبو زنو پکی لامبو آغا پکی لامبو وی او آغا بوٹی تلوبا سی یو خوابن خواب خشاک در پارا. خلی او بو باری خلی فیده نه آسلی نی پتو تا بوزی نی پکی لامبی نی تسکی نی سارولا ورکی نی پی کپلی وی خلی او د خولو دا رنګه آغازک اغم ګنټدوي اغمارانم ګنټدوي غلی شي ختم یی سولوک دن نشي او دا غخلو بو د لاندې سپین یو میشه بهيږي او هغه خلک کورونو تمبوزی جنریټر او تلګی فصولو ته هم لګی کپړین پیوینجی سکیم ساروله مورکې یو د شنو نم په کې یو غسونم په کې دا غ سپینو بو د لاندې یو بل قیمتي شی دی دا غنه او چاغه سرو سپیندي اګه ټکلا او به کمیشي نو اګه زرګران خپل جاون له جوړ کړی یګه جانونو آل تواچي اواګه شګه اګه چرای دا غې نسرو شپین اګه روباسي زرګلې یو شي او زرګر بیا پور کې واچي او دا غې نه بیا قیمتي قیمتي زیورال جوړي او زنانه قیمتي زینوبان استعمالي په شي دا رنګې د مسلې د توحید مثال ویل دی تکه بیان وکي در شورو کې بیان یو غوبل به جوړ شي بچ غوبل سره لا غلی شي سم بیان او کله او چت شو غوبل او ته بیان جاری دي نو پدې کې بغنه پدې کې بازګي پدې کې داغه مارانو نو مراد بدعتيان دي ناکار خلک وای شفاعت نه کرامت نه منه او وسيله نه منه یوځه بلځه یوځم ما قوم بيوکه ما د دکانو کې پتا څه وتا د څه کې او شفاعت نه مې کړه رحمت نه مې کړی کافر دی وایسله نه مې دا پدربېګل یو دکان کې بلکې دارنګي آغا زګونه خو هغه امیشنی هغه سپین پټکی هغه غړژنه هغه بیا امیشنی دارنګي آغه خړی آغا غنې هغه غلطه فتوی دی چې په غو نو خلک زخمګیږي کنه په غلطه فتوی په پټاله نو نوتابه خرابی استا مشن به با خرابای او خل یو بو دغه غلط کتابونه غلط اقوال وای او دا خل بو له کو خود د پیش کرا نمبر 1 حدیثه دا کتاب ملته پیش کو دا کتاب د دیګریس پته نه پوی سفانه کوي اسه کتاب کتاب کوي او خبره پورشه او استا اربع نه همشه خل فیدین علی اولاد اوری یو نه کوته دغه بیان او دا مثال د درسونو د داسپینو بوده دا بهเมشه بهيغي او خلک به فایده حاصل نه دا به خلک کورونو ته وړي مېموري کارې به دا کوي افیمونو به اوري درسونو به او هغه کورونو کې به فایده حاصله او چه فایده حاصله کی نو استاد به په لکه خلک کوي بیا او د واګانی بدلته کوي او مو خو نه پويدو پدې کې دی په پو کورانه پويدو او باقې دنه پويدو نو چې څو خاګینہ او پتہ د راکېله کې تاریخونه یو څو استادې د وګړه ته به خبر نه یو د سيزونه دا ته به د خلکو د تو ټوړو ګرځي بیاغه خو چې بیان د توحید یو او اواغه زګ یو زګ د پاسي دوبو اغا یو ګنټه نی ختم شي ا یو زګ دوبو د لاندې سره سپینغه می شیخ خپل په دې حاصله شیخ القرآن درسونو بیانونو لار اشور غوبل مقابلی مناظری خیلی و بختم وزا غاق بیان درسونا منتاسو پہ لگیا یا فیده پہ حاصل ہو کرونو پہ خلق مشغولہ دے درسونا پہ خلق جمعتونو کې مشغولہ دے په کی کې کی کې او فیده حاصل ہے لارا خلی و بھو گندو ناغیبان سوکر فیده نا حاصل ہے دائمی ساری ویدی صورت کی علیف لامیم را ترغیب قرآن دا آیاتونه د قران دی کتاب چې دالې دا کل کل کل کلی شوې تا ته تر بدره لیکن زاده خلکو ني ایمان درلودي دلیل اخري الله غزا ته کله کله په صورت اعظم وي دا بس دکه الله غزا ته چې پروت کړی اس ماو نبي ستونو چې ویني تاسو بیا ګور چې برابر زې په تخبانی کار کېږي نورس قومي اړيو ورو باندې پادا ده نه دې تدبیر کې دې کارونو واځه کې د لا اله غاب ملاقاته په یقینو کې دویم دلیل بر برهکته الله ذاې چېخورړ کړی ځمکه ګدورو ځمکه کې رو ې غونه وه اجر دا او روان کړي دي وللی او د هر قسممهېونه پیدا کړي پهې کې جوړی دوه پټې شپله رپور ځبانې یا تلوبه حسی را صورت سې عرا کې تیر شو یقین پهې ک زی مشا نهخې د پاارده کوم چا سوچ کوې ب درې دللی او په ځمکه کې قتابونو ونډونه دي متجاوي راتون نزې نزد که دا کدا ټوټه خاله کتاون ټوټی دی وندونی نزدین نزد یو بلتا دا د شګټوټه دا او د مټه دا او د سره مټره دا او باید دا مټره نتر کوما دا شګر نتر کوما وجنناتن پیدا کری الله باغونه د کژورو او پسونا بنا نا بندم ګورو او پسونا د کژورو اه کژوري یوموند والا سنوال یوموند والا واغیر سنا کټو او دینو او بو کولای شي کلامونو یو یو داغې نه ډیر تیغونه وروجو یو مونډو یوته سکولې شي په یو قسم بو باندې او ور او کو باز ور کوم باز دا په بازو په خورا کې بازمه بازو ور یقینا پدې کې ساز مشانګه دې پاره کوم چا کنه کار اخري او زجر رټنه په انکار داخله او کو تعجب کوي پیغمبر نو عجيبه وینا ده عجيبه وینای زده چواییدې کله چې شومنګا خاورې بیا مو پیداشنی وي تشو دا کسان دی چې کفر کړي په خپل ورو دا کسان دي ته وقونا په سټونو دایې کې او دا کسان خوندان جوړ دی په دې کې می شاه دا دوی په تلواسره غوړې استانہ آزاد مکه ته بچاو مکه ته نه کو نا او تاکي تیرشوي مکه دآغېنا المسلات طریقې دعذابونو په خوانو متونو باندې په خوانو حالت وګړه بې شكرب ساره خاوند په خني څنګه لننا زفاده خلکو سره ظلم دا غينا سره ظلمونه او ذاته کړي مافيو غاري الله نه الله یعفو بې شكرب ساره سختذاب الله وایا کسان چې کفر کړي او د دې په باني یو دلیل دربنا په یک شکات ای جولو کو انکه دپادار یو قوم یو لار خو دونکې دویم دلیل ها ها عالم پارس دین الله یعلم الله پوه پااسبانې چې پوورت کو یاره ځنا نه چې پورت کوې هریو ځناانه اوا چې کم رحونه د مادو او چې زیاته دمره تبی نه کله د میاشتو پیداشي داتو کله د دریو سلورو کالو پیدا شي زاهاکمې مزاحم هغه چې د هممون نه پیدا ک د د سرلوو کالو خندلی او کللو نه یوشي د لا سره پپړې اندازې دی. پوږ پاپټو پهکاره وبانې ل د و چ زات دی برابر دی په پلمدنله کې ستاسوونه سووچ پټی نه اوا چې په زوروا کې په دی و نه اوا او سواله پټیزم کې بالیل د شپې وساار بون ب نهار تون کې د رځې د شپې او د رځ روان دی د شپې پټ دی مه په پټو پکاره دی پوه یولله. دریم دلیل از انسان ادین صلی الله مواقباتن مقیدن کیدی یوبنا یول پرساتن کی مقیدنا او رسولنا ا فرشتي چې حفاظت کوي د حکم د الله د هر انسان د فاصله محافظین دي نو چې محافظین دي نو دا تکلیفو ته بیا ولې رسیږي دا د ماکی په ولې بیا د زی او د ایکسیډنتونو ولې بیا کوي ها محافظین دي الله مقر کړی به توره چکړه هغه بازملیان <تصحان> شروع کونه فرشتې ته الله لريږي زو په دماغو الاعتماد نشته کنه بيخونده نو ارزې به تکري مومي بشك الله لا يغريو بشك الله لا يغريو نه بدلې ها هغه حال چې کړي په قوم باندې الله په یو قوم یو نعمت کړې نو هغه تنالي حتا درځي چې بدل کې آکام چوپ نفسو ذاغيبانه سو پورې چاګې د الله حکم بدل کړې نه دي او کله چې راځو کې الله په حکم باندې راځو نشري واپس کېدل دا لپاره او نو به دې را به ځان له سوګمدر ګار متصربو الله آزادې چې خیته تاسو ته البرقه پڑک پړو کو پارا د ير مسافر او د تمید موقیم چې باران وو او پیدا کوي الله جوړي الله هغه ورې دا متصربدار وریا زراولی مقیم ویزا اللہ با بارانو کی غنم او سبزان او پسونو با شي شی او چکم مسافر دے اغزان بادو تکیو یا لکا باران که دو وانا دے او پینزم دلیل یو سب بی حراد و بی حمدی و محتاج پاکی بیانی راد فرشدہ پا حکم دا اللہ لگیا دا فرشدی دے یعنی دا اللہ نا او رالی گی تندرون رسیدہ چالے چگو غجی او د جگڑا که پتین دا اللہ که بوا شدید الملحال او د الله د سخت تدبیر والا ها محال مشتق د حیلینا وزن مفال مم زائد تدبیر سخت تدبیر والا دی یا مشتق د حوالینا معنی طاقت د الله سخت طاقت والا دی لهو دعوت الک قال الله رضا شغد الاستیاو چه غاغه توا کنه وقال ربكم مدعونی استاجيب لو کوم ویزا سعلکای با دی انی فاینی قریب و فد عل مخلصین الودین والذین واکسان چد یو ته مدد شوی بیز الله نا لاس تجيبون لوم بشی قبول والے نشی کولے دیل را په یو شیزو په یو شیز د د دعا نشی قبولولے په اس حالت کې الا مگر مثال دا سده ند حالت دی بلن غیر اللہ لرا الا کبازتے مگر پشان تداغ سڑی چوک دو ان کی کفے دوارو ورغو لا سنو لرا الیل ما یبوتا و ایو بورا شیز ما خلیلا لیبلوغا دیر پارا چورسی یعوبود دا باسن پغارا والا لے اصفا تک اخشنی خیستاو بیدی او دا موسم دے څنده په ماخا غاستې ویه یو بور را شي جمعخليلا او راتلې شي او بور د په خپل دی شي ان څنګه او بو د حال نه خبرې نه دي څنګه او بو د خپل تعداد نه شي نو الله وي کتر ډیرم چې وی فلاني یا پنه کیشا بابا وروشيګا نو استاد حال نه خبرې نه دي دوی څنګه او بو د نه شي نو کته ډیره چېغه و ناغسته حالت نشیدار رسیدی ساجد نشی پوره کوله او ما دعاول ليبلغ فاه وما هو ببالي اولديوبو بو سيزون کې دخله تا يرا وبو خپره دا سوال وما دا کافر پتبائی کی پتبائی کی او ما دعاول کافرينا او دا چېغه د کافرو مگر پته بایکه پته بایکه ډوب روان دي او په دې چېغه شته کافر ال کافر الف لام سلام وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي زَلَالٍ ياو دې وينه خير دې نو ومادو عول کافرين الا في زلال الله تعالی دې يا مخلوق پاسمانو ګلزمکو کې کپو خو هيو کپو زور اصوری سارو تا. اصوری او سوری دې تابيدي سامه ماج ګر الله تعالی الله وي تو خسکي استا غ سوری دې او باز خلک راوي د پیغمبر سورینو ن پیغمبر پاک انسانو بشرو بشر او څنګه سوری دي د پیغمبر هم سوری او بندو بی بی عائشه وی زيو ځل کور کې ناستو ما سین کې اول پوکوسکه زم ما سوری ده کارشه د سلام او سوری په بیا نبی له سلام بی بی عائشه اول طبقات الکبراد ابن صاد امشور مورخ اتم جل اتمشته مسفکیلی کی ها چنو نبی علیہ السلام سوړو للہ یسجدو من فسموات والارض تو وونکره کف خوغه یو کف زور وزال الوم بالغدو ولا سال سارو ما جیګار قل مر رب السماوات اوه سوده پونکو داسمون دودمکو اوایا سوده پونکو داسمون دودمکو اوایا اتخذ ما غسیت اعوذ بالله نورم درګه نورم نیولی لا چو دواغ نریغنی نورو د پااره د خپو ځانو د فییدینو د نقصان مالکان د فیې د نقصان نهدي وای آیا برابر دی وونو بیننه آیا برابر دی تیریناگانې آیا او ګورو د الله لله برخداران داان چې جوړکری دی پشان پیدا پیدا الله په تشااب له خلکو نو م شویر پیدا آ د مخلک پدی باندې مشتبه شو او آیا الله پیدا کوون داریو دای چې د او دا لا یو اور اوی د برنوبو دا مثال د مسلې د توحید پیش کایو شي الله او مثال د نور در وړاندې او دا نور علوم شو فلسفہ شو دا دا دا ها منطق شو فلسفه شو چې په اېکه د سن نه لرانه نشته دا غي مثال د تیروده اور اوی الله د برنوبو نوبې کاندې په پله اندازې فاطمه له سې روزه بدر رابعه نو پورته کې سیلاب زګو چت شوی دا سنا چ بلای دې پاګی باندې پورتی د پارا د لټورو د کالو او متایند دا سامان د دا زګ دې په شاند زګ کذالکا هم دارنګ یذرب الله الحق والباطل بیان الله حق او باطل مثال د حق او د باطل حق او سونا او باطل زګ باطل هغه زګ چې د پاسي کذالکا یذرب الحق والباطل بیان الله حق او باطل حق او باطل بیانې دغه څنګه بیانو کو حق او باطل بیانې فعمذ بزو او چزک دې نو غلار شپې کار لا هغه شرکيات او بدعات رسومات چې پاګه غمونو کې کی بس کېدل په غادو کې کی بس کېدل مېلو سونو بو په غمونو کې با دایرې و دیره سقاط بو دا دنګې پیړانو برخه زمونږ وران او برخلال هغه تیری ختم شوي هغه زګونه لا عم مزبذ <مززبادو> قران وای اجزه جگ دې دې دې نه یغه لاش بیکاره خدا بزي یلا چې تا بیان وکه پدې نه کې بزم مودایمه پټکې موالو د سربندیو شو بزګر جماعت راکې کوه په خاله کو شاهد نه نه نه پدې نه زی وروړه اله بزي چې ته میدان باندې ودرېګ او سی سی یو یو ورسم بدت شرک رات کې داګي مقابل کې د توحید او د سنت او پرچار او بیان کې خلق با مقابل سره دغر و ایراجی با الزامات، مصیبتون و تکالیف و او چه کم معاہدین دی دندارا عبد نصرت کئی او اللہ بدر زوانان پیدا که سنگ چاگا ماران و پس خلق و لق تراغشتی نو در اغا پا میدان با والا دی نوجت سو شوی شو اغا چه دیوی نمینی اخو هر سمینی او کورا دیوی دا اولیان نمینی و شب وق قرآن بسره و یو غبر نمینی سو شوی منتر اغایا رسول په پرشي یاسو بوایا د دې سره نیکیږي یارا هر خلک پیدا کړل او څه پوه شي که هم مزابه زه هر چیلار شي بې زګ بې لا لا شرکو به ختم شي او اما ما ينفع الناس مهنت سدا د سيزو نه زیرورا توحید او سنت په بیان سدا شرک یا د به ختميږي او اما ما ينفع الناس ډیر قرونه او د شرک اړه وي ها اغه ویمنګ چې تاسو صرف درس واوریدا اغه د شیخ د جلال منګه اخلاص کړو و زمون کورونو کې توحید اوسونه چې ګری او یا به زمون کورونو به ټکوونو کې به پیران غلط নাসو منګه سهارو منګه دا زمون پیران منګه بخلاص هي ها کلمه لا نسخي بوته کلمه نه کټي بوته کلمه لا نه سيزونه ولل ها او اوس الحمدلله نو می اوس حسین کې کین په غلطه چور کو خیر ده اوس بیا نه کوي کنه دا نو چې خیر ده او اما آم ما یوسخه کټه خود هو ورګو کنه سسلام عمر کی ورکو خیر ده او اتيار کال روانو او اما آم ما ين و نا دان وی چې کدا زمون صحیح شو قرانم زده شو توحیدم زده شو د بچو او زمونګ اصلاح د قران او د سنت باندې وشوا په کار چې ته خو موږ پر خبر کو کنه د لا دین نا بیا پر خطر ته ور الله نموږه منجا ورکه دې پیژانواغه واما وینږه لري واما ما یزدګری باندې سخه لري نو چې ډوډۍ اور او کاچه اور او گا نو خاڅه واما ما ير فون ناس اځ چه چه فېبه پدرو پین کې مونې ویني واما ما ير فون ناس ورسه خلکو ته نو پادشي دنیا کې هغه چه کم ده فېدی سيز ده هغه دنیا کې پادشي دا درسونه با بنی او دا د بزمن رسو خلک په دې فیده حاصله دا زمون لیکل کیږي دا زمون نه زنانه او دا سی لکل کلی لیکل کېږي چې زماغه الف او حرف هغه چې نه دې غواشه ماشين بندار ته په کلی کېږي زه کوم کله کلمات روړوي دا چې کوم ګوره دې کی می به د دقت کوم به ګورم دا چې نوټ کلی دا به د درسونه کې بیا باغان نوټو وي دا چې بلواله دا کاډونو به کېږي میموري کاډه او دا به منږ بنی او دا ب چلېږ انشاءلله دا پاتې دنیا کې اوما مع فون نال فاین فلارار د پاتې چې دنیا کې ستا غ چرې ستا بو او به دنیا کې پاتې یو خل م س او باې شبږې سګمتې سپنی په بهېږي دا رنګې بیاې الله م سادونونه د ع دا. دا امانو جنت جنت دی دی و زیره ده په لداکه سالو شغې ومنو خو له تخ په لرب جنت ته جنت به ملایوي الله دې من لداکینو الله بیا خلقو لوړ کی چوغوراده خلقو تایید او نصرت کئ اوا که سان شغې قبول اوله نو کوه دې لره که قبولولنه کئ دې شغې کشید له داغه چې په مکه کې دې ټولو په شاندای سره دینه او دې فتوور کی پای دې ځل خلاصو نو قبول بنش دا غینا قبول بنشینو او ګراندنه دا قابلیتی معمولی شي خو بیا که دا ټوله دنیا ورکه بیا نه قربيږي او یا شرک دی او که نه قابلیت اولای کا راشنن تو بو باسا سورت راز دک واورا او د خپل يقيدي اسلام او قران باندې او کا سي خيراتو نو کا سي زې باندې ما له لګوا فورسلو پدربانو ولې لګي وروړه او مانوختو د غير الله باندې ولې لګي په سي زينو ولګوا ولای کالم حساب صاحب دا کساندې ربد حساب دې او زادګې دې جانم او به سلمیات او دې ربد به چوندا جانم فمی یعلمو آیا سوچا کده ساتي چې بشکا داګلې شو د کتاب تا تا د طرف طرف ثانا دا د رښتیا دا رشتیا دې په شاندا اچا چې وی غلون به اما به خبره لون دې یو لون دې یو بنا دواله برابر دې ول <اللون> بل مهتاج ویله کا ماذ فلانی دکان ته بو ما ته سنخ کاری الله وې تاسو مدرګان پشان د لندودی افلبنا بنازی بل تب صل الله وې الله ز بنایمه یا مشرکان لاند نو چې قران نه ویله اغلوندې سورت توحاء کې بم راشي عین ما یکنن پندخ دي خوندان داخل د دې کتاب نه چا کې چا عقل نو هغه د قران نciate قبول کوي پوادو دالا دا چو حکم کر اللہ چا دا او که سان خلمن دی چې پروارې کې په وادو دل الله علماء ته چې په کې دا احکام چې حکم کړی الله پاغي چا کړی شي او یریږي په نرم نو یریږي په بد حساب نه چې زما سبا دل الله دربار کې څنګه حساب پیش کومه او که سان چې صبر وکړو د پاره د ټولو درځامن ته اړخ په پابندۍ کې نو مان زهو خرج دا مننه چې ور کړم دی ته پټو ښکارا او دفقای پنی کو باندې بدولړه یذر اون بل حسنات السيئات ولا شرکیات خل پهلاوی نتبدعات رد کا شرکیات رد کا توحید سنت پهلاو کا تا کا سنت بدن جا خستان جام خستان جام کور ور کوم چا جنتون دې د می شوادی چې به دن کې باه توا شو چني کانوی صله واحده اېمو یا باص معنا کې موه هېدی په دو پلاړه ورو ده جنت تب او څوک دنه کوم چای کې صلاحيت دلود جنت وی چې چا کې صلاحيت نه د توحید په نامال نه بوزم نفس په عملو د خیراتونو دې جمعتون جوړولو باندویو به خوا بو جاهل په کارته دنشه وې کنه نه صلاحیت صلاحيت دت دتلو پاره کې نو اې کې شرکو دلته موي او صورت مؤمنه ته ما یاد کی موي او من سلام من ابايم وازواجيم د بيبيانو دا غي نو دا اولاد دا غي نام او فرشته د نګي کی با پديباني پاتي دروازه فرشته وو تو ولالي پادروازه گی ټونو باندې وابه با سلام علیکم سلام دې پتا سو اې په سبب دا اې چې صبر کړي تاسو تا صورت رات ویلو د توحید مساله بیان کړي وا دا شرک ردید دې کړي او پدې تا ته خلکو تکلیف رسولو ته په صبر وکړئ ورون تندې د خلکو الزام ته ځو او هغه الزام را دې بدلو ته аба خندل بما صبرتم فنمى الله مندا صبر او استقامت صبر ښه شی دی فص بما صبرتم فنمى عقبه نوخه د انجام د اخر اوایا کسان چې ماته یوه دې دارلا په موږ بد او پرې کې ما احکام چې حکم کړي الله پاري شازاده جو فساد کوي په موږ کې دا کسان دې الله حالت او دې نه بد کورو الله فراه کې له ځان چاله شوږي یو یکر اوتنګي او خوشاله شویری په جندو دنیا او نه جندو دنیا په بل د اخر کې الا متا مگر سکه اوایا کسان چې کفر یې کړی دي او ول راضی په دې پیغمبر باندې یو دلیل د ربنه ولې په یو دلیل ناراضي یونس کې ویلو خو یونس کې ویلو انما الغیب لله معجزات الغیب نه دي او غیب د چا سره دی الله تعالی دلته سمره بیان کړه جواب یونس کې کړه او تل سمره بیان نه وایا بشک الله مورته گمراهی په چا چاږي شي چې معجزات راشي بوځات غیب نه ده چې معجزه راشه سو کې ونمنی نه پکې ګمرا معجزه راشه او هغه اومنی هغه ته پیلار سم کی مان نه راو نتیجې د وښ کلا رېزلت راوښ غویا ان الله یظلمای یشا بشکله مور دې ګمراوی پاتا چا هوږي پس د معجزې نه معزه نه مانو الله دې ګمرا کوم پای او الله هغه په تروب دېاسو چې راګرځي ماته آ که څان چی مان نه او مضبوط شولغه زونه به ذکر الله پر امداد کوله د الله د الله پر امداد کوله باندې الله خبر شیخ الخلق او راه امداد کوله د الله مضبوطیږي زونه زړه کم مضبوطه له د الله کتاب تکینا الله یادوا په دې مضبوطی وي آ که سانشي مانروړه ملوک نیکه ایمانې وروړه ایمان پدې سورل چدا دلال بمانما ایمان ورو له دعوتناک قل هو لا اله الا هو قل انما امرت انا عبد الله ولا اشريك به اليه ادعو واليه ماب دې مان ورو محمد باندې کې توحيد مسليم مندا عمل وکني که اني کمال او شته بيان مخلوق تو کې خلق خبر کې توبه قران هو خلق چانه خبراوګن اگره صورت یاسین وایا اوضا وایا اوضا وایا چې رزق ډیر شي او دکان کې مه خير راشي توبه دنیا د خیر د پاره بیگانه او د خپل <سؤال> خیر د پاره په دلښتم د نمازان به ځکه وي چې پای کې خپل خیر وکنه په دلويشته شوو زموږ بازوینو کې علاقه کې داشته حضرت عارف ګری زمانہ و یوځه کې ما تراویح پیلش په ځالانه نو څه کارو ما ته غپاتانه و زه خاطرت دومره دې دلښتم ها مال قران نوای وی جنن صورتونه وای صورتونو شپه ها ما صورتونو وی و, و ما الله ا وه نه فز دکاو نو چې ما صورتونه ساده پوروی مې د صورتونو مقصد داره وینم مې مقصد مترته چا, وی کنه چا چيان د اوربالدا سره وای دا مې دا اوس دین کو زه بود نشم خپلاني استاد ورکون مې دا اوس قران باندې کړی دی ها ها <تصفح> مټیاريب وي چيان وي خوراکونه وي جوړې وي پیسې وي استادانو کو کې مزي به خیر او برکت زکو وزاده خیر به بار وي توبالوم او اصل خبره نه و چې اغه په پوهه کړې وي عوام پهنه پوهه کا دا سيټيړو کې خلک ساتل وي توبالوم خوشخبری دې لاله او حسن معاب او خسزه دې واپس کړو دارنګي دارې را مم تعال له دې کړې مم تعال له پاو کې تات کی تیرشویری مکه دا نو ټولگی نو ټولگی ستاده مکه کی تیرشویری تم مالک له یو ټولگی کی یا مې را صدا ملی گله یاره لتا تول عالم چې ته اول له په دې خلکو آی کتاب چې مون حکم کړی لې کتا تا, تا, تا تب اول له په دې خلکو تم صلا ها عالم کړې چې علم د زده کا مور او پلار د خوشاله پهلوان خوشاله مو تم دې ټلیفون نشي جوړې زمونږه څامنګو ډېر خلک کم کم ځوابداري خوشاله کلا د سړي کار واري یا الکه چې تا دا کارو خوشالین وبد خوشالهی کړکې کې تتلو و عليهم الذي اوهینا چې ته اولل په دې خلکو کتاب چې مو حکم کړې کتا تا قران لسته قران په ځای پاده شی بیا يدا و وهم يكفرون بالرحمن زکبلولې کله خلکین کار کړي په بلنه د مېرهبان بادشاه خلک او د الله د وحدانیت نه انکار کړي دي نو ته قران اولو لا چې خلک سم کې په دې مسله په کومه مسله باندې په دې قل چې هغه هو ربي لا اله الا هو د دې په اړه په قرانداري کې شوای عرب زما د الله نشته بل اجد پر کول ولا بغاړه دینه تاته مشن مو خوږو تاته کار مو خوږو چه دیده پارا دی, دی, پار دی علمو کو لی تطلوا چه لستل کے نگور زیادت وفک دا مساللو لی هو ربی لا الہا دا زبرگا میاش تاک نا زبرگا میاش تاک نا میاش تا. او دا ایده کم دا میاش تا پتم لگی چې دا کم اکم میاش لیا او در رمضان پہ انتظاری هو ربی لا او دیل آرس دا سا معلومی دا پنزل لسم دے او دا دا پنزل لسم پتمی یا بيزل سم داغه پکره راځي دا شعبان دا تشميل کړی هو ربي لا اله الا هو وا دا الله زمرت دې نشته په داضت پړو کولواله به دې الله نا زمغي او رشتہ دار دې نو هغه وی مولي ستاسو دا خبره ټیک دې مې وایي وای ما په سي مولي سي رولې گا حضرت دې پاتې وي اختر دا چې تاسو دوړه کا سالي او دوړه سره سائم و ما کوروی چې مو سولہ کسانې ما نه غوډ خپل قرباده نيسته هجر پیږي سې کلی نوع کسانې کور لاټوی چې دورا بچیو دورا داداو پرانی رې رې د سې ماټې ښا ګورځه خبرانې د خپل کو نو مولي څه ما کو نه خبر دي خبر ده, ده دی له څنګه ځان خبرې د فطرتاني د با څنګه ځان خبرې خدای الله د کتاب نه خلق نه خبرې زما استاد د بچیو د نو سې او د خوځو د خويندو نه خبر دي خدالدین نه ځان نه خبرې چې دی ماشوم دی ماشومي دی خور دی خځه قرآن وینم کنه نه ویلی اکه دې سم ډول کس نه ځان خبرې نه نه نه زما ایزلا سرک کا نه زما صرف سیاست وکړه دا حالت دې مخلوقه تدعو ال قولوا ربي لا زما مهلره خدایستا کما ته پتنږی کم کم كونري سو كونري کدان مونږیږي دما ناغې په ما پرواز په بارې پروازه ځکه زاغت مهتاج نه نه دغه چې په ور واسه تنظیم وروټې 50 سره ورو په خپل ووکړه په مینا باندې همزه نه می چې ما را چې مال وروټې سوسیا خو لا لري خبره ها اغه نور یا زکاتونه د خبرګا خداله لري خبره دروجی یا پیشمنی او د رښتمه خداله خبره او دا راځي پته لري ګنزارې مالو غند خو د قران خبر کا کېده دې پته مو وادا الله از عبادت لا اله الا الله وله توکل تو او جنازه او ځف کولم بینه چې حق زماده غره ها بچی دې مده قرآن خو زبا زبا جنازه کوم اویګه د جنازي ته پوسې کې خو تا د دې سړی ته پوس کړه چې ده پکما کې دنیا نه لاله پکما حالت دنیا نه لاله دا ته بده نه کیږي علی توکل تو ویلې همتا خاص پالمازان سفاري په ما خاص پدبا مازاس فاري غا ته زه واپس کې زو دي وا ک چې ته یقینا ولو ان قرانن سوره ذوالجبال ک چې ته یقینا قران كريم پورت دي شي پديباني حلنا ا قران پدې راغله به چغرونو روان شي نو نو به روان شي او کو ته ادب الارض ياو شول شي پديباني زمکا قران په دې داغلې وی زمکه اوشلې گا او نظمکه با چودې دلوا او کُلما بهل موتا یا قران په دې داغلې وی چمړې پرچی خبروږي پدې سرامړو چوملو خبرو کوي قران داغلې وی نوملو به خبرې کړي وي ا زمکه با, با چودې دلوا وونه بروان شو هک په مال تارای چې د ازدا کا عمل ایمان په صحیح کا نماوته صحیح نکړه صحیح شو عمل، د قرآن نقل اگ دبیدی نئی پلار روان دے، یا کغرونا اشریگی، کغرونا روان چیز، مکہ اشریگی، امری خبری ہو کی، چدا قرآن دے حق دا پیغمبر دے رو بیام دے ایمان دے بیا ہو ما جزا محضور پدا، بیام دے بیام ایمان دے مقصد داری، بلکې اللہ اللہ اللہ اختیار دے آیا نا امید شي ویدہ کسان چې ما ده وروډه خوښوي د الله نمدات به کوي خلکو ټولو ته همیشې دی کسان چې کفر وکړي د سېږي باه ته په سبب ده چې کم کار کړ یا عذاب یا به واکیش نېزي پكونو دای کې عذاب تر دې چې دا واده د الله بهشکه الله خلاف نو کې دی واده ټوکی تسلیه حضرت پیغمبره ته چې صحیح بیان کړی به ټوکی کوي ما او تاسو ملزالم کار کتلې تاکه ټوخي پام بیا پورستانه پخوا نو مولهت مورکه کسانو تا چ کفر کړي بیاونو ما غللا نو سرنګو زما عذاب چا چ ټوخي کړي الله و سزا موله ور کړې ور کوم بوله افامن وقایم ایا عذاب تاسو چې عالم دی قائم دی پاره یو نصب باندي ولاړلې پاچ د یک مملکې کده یک مملکې خیو کبدوی الله ماتا هغه مالوم دی زړه باندې او کردو دی مشرکینو اللہ اللہ بڑا خدارانو دا دفلانیو فلانی زی موار دے او آیا سوک دیوے سموہم نمونوالے نمونوالے کم کم دے سوک سوک دی آلے آتازو دفلانیو دفلانی زی موار سوک دی ام تو نبی اونہو آیا خبروی اللہ اللہ پا غصوچ اللہ پی نپوئی گی پس کې الله پی زکا نپوئی گی چشتہ دے نا کڼور متر ګاړان پزمکې کوي الله به خبروي چې نشته ځکه په خبر باندې کېنای د سندا دین نشواله یو سړی و یاده دا قلم باندې مال لیکلو کاچ استا پلاس کوي تور قلم وې زم پلاس کې د سن قلم نشتا نو تور اوس پن خو بیا وروسته صفت د تورواله سپیواله بوست پیدا کئ اول زما پلاس ک ذات د قلم پیدا کا اول الله او ذات نشتا او صفتونه د کمزنه ته بیانې شفلاله فلالې زی موارخه ذات پیدا کنو مانزل الله مکه تیر شو سوره یوسف ک مانزل الله بیا او دوي زی موارده نو امه ظاهر من القول یا په ظاهر د وینا بله دلیل خبره کئ او زاحي بلکه خې سره کرې شي وي کافدان او او بن کرې شي وي د نه غلا نه او سوچ الله ګمراکی نه وي غلا او څو لا خو دونکه دنیا کې او خامخ عذاب د اخر ډیر سخت دی او نه وي من الله طرف ده الله نه منوا سو پښکون کې او زر موحدینو مکان او تا صفد جنتا اچ واده کول شه متقین او سدا تجریش بهي بلان دوه راغینواله قران دغه به یمیشا آرام دغه به یمیشا الله د زمن نصیب کینو پاره به با قران کونه که ها ها مزي بذي نه به منګایي نه به پدمنه ز ساده دی د دنیا نه سره لب قسم دی چې د دې قران نه پاسي ګلو بس غم دی او غم دی بس سوره خوشالي چدا نه پدې کید چې لو ګوند رته نه خواځي کوي کې د پیغامونو سر دی حکمران دایم پلان دي کی دماکی پلان دي کی مړو شو پلان شي کله ان شو دا شي نشته لري ارتال له نوې مسلې چې بار کیږي د دې نه حکمران دایم وزل اپدی کی ژوند کی به تیری شي اساس خوراکونه دي اساس یادامونه چا به شي الله دی نصیب کینو دا د انجام دا کسانو چې ځان وبښګو ګنا نه او انجام د کفر د کافرانو دی او اور کسان چې ورکلې موږ د لا فهم کتاب خوشاليږي ما چاله علم د کتاب ورکو نو خوشاليږي پای کتاب چرالې گلې شوې تا تا وي الحمدلله چ زما کور ته قران راغې الحمدلله زما خزي او زما لورو زما ولاد قران یا يالله شکر دے خوشاليږي زما په کتابانه الله وي دي بنکا ملګوا داسلې کړه دې طيب ماتګي او کړه دې قران بلغه يو شو کدا سکے وځا دې ما خوشالي شي دې پړې آواز درتلونه اسودی چين شک نو باسي چې بغیر پیسو بغیر عيوبا چې ور اوټي نند يوم علاساته لراتل ټيوشن د باه ام 3 4000 روپين کم ناري چې یو غنټه لراواله او ستاپو کوړ کې 24 غنټي چې دي چې ور اوټي دي پیني جوړه هته پدې پا خپای ته خوشاله نه ای ال اون یو او پیره یو کس روټه او ټکلیف کړي او ذمہ دار سړی مالتا دې تکلیف کوی نه مولانا شپدا موه تکلیف تکه کومږه تو ها ما ښاګه واخه مې روړو کوټه پهل می ګزار کوټو دې زنانه ناسې چا پیره بچي استادر زما کور کې راګدلې مې شابه چې روټې باخه کې مولانا سیپړه تاسې ګورا به پیسو استادو مونته 24 گھنٹې دلګیای هنو ګورا کزو استاد راوړم التاول ما په غاله دینه کراولې لو زنانه دې څنګه به او دا څو زور دې باندې نه پوي کوي تا خو زمونږه قدی قران سم والسم کلوته نه زمونږه تاسو فجازونه کوي او ګرځو تاسو زمکو ته کومه ناراو وس خوشاله دي بعض خوشاله او بعض په خفګان کار کوي بعض ډېرونه اسوده چې انکار کوي دې بازي دي احکام نو بعض نه شذات توحید مسله انکار کوي نه مېني چاګه توحید مسله لا هغه توحید مچ دې ته انکار کوي نو هغه خبره ده څ دې ته انکار او آیا ته دې انکار موږ خبره زده انما اومردو عن ابد الله ولا وشرک بیم حکم شوی ما ته چې زبای عبادت کوم د او نه باب راخدار کوم د الله سره یو شی حاذ ی الله ته ورته خلک دې کتاب ته توحید دا او حاذ ی الله ته دې واپس کې زده دا لنګي دار کریم دی قران کریم له حکم من فیصله کون دغې متن عربیه په واضحه اجبه او کتابی شته د خواشاتو د خلکو پذاینه چې دا هي تاسو علم د قران علم قران سیوتی معنی کړي د قران علم د سرداداله او بیا هم د خلکو خبرو پس روانې نو نبوي تعالا طرف د الله نازل شوو سونو څخهونکو زباد عذاب نه اوس بیان د پیغمبر او د فی اعتراض تا تاخیرې ګلو مأمبیا سانه پوخا کو مونتا وګرځو موږ غیره ده ازواج جوړې و زری او او د مناسب د پ د پیغمبر پی غمبر چړدوو کې پیو مو ده الله به انرله مګ په اوکم درله لیکللی اجلین کتاب دپاره د هر یو نیو نیټی یو لک مقرر دی د هرارچ خ الله یم خل الله هم معشا ختمله هغه شباتې ش کیا چېخورې شي اړه د مومن د مومنانو د زونوونه. اغ غلطه و وسوسي او غلط شو باد لره کي الله دې دې کي موږ د ورونو نه شيطان چې زموږ ورونو کي کم وسته غلطه چ لري کي ويثبت او مضبوطه يې پر له مؤمن کي توحيد لرا وعنده ام الكتاب يعني اختيار د لره کولو او اختيار د ثابتور د الله سره دي الله سره اصل د کتاب دي او کو خو یو کچته مونږ او خو یو تا تا باز یا سزا چ ورکو مونږ د نړۍ کې چوا وادې کو یا بتا تا ز باز عذاب د دې دنیا کې و خې پیغمبر راستا په جون تبو تو ګورې او سزا ورکو لکه چا بو جہل له سزا ورکړه عبداو شیبله ورکړه داغه په جون باندې یا بو فات کو مونږ تا لره نو مخه پکې گا خامخ سزا ورکو بهشکه خاص په تا دې سوال مونږ دې حسابم قطا بیان دے په ما حساب دی بیا الله و م موږ څه بیان دروړه منی نه منل دا خو خدای بیا اولمیارو زكون زکول داغه خو خدای اولمیارو ایا دینو ګوري انا نا دلر دا شبه شکه موږ راتل کوز مکه تا کومو دل دا ترا بو دینه الله په صدقه لا معقبه نشته ورستو كون کې دے فیصله دا الله سوک الله چې کومه فیصله وکي داغه سوک ورستو کوله وال نشته بیا ها الله فیصلو کولواله ده خیر او د شر الله زمنګ او په مل باندې د خیر فیصله وکي الله زمنګ د شرونو فیصلو د مصیبتونو بچکی وو واسریول صاحب او د الله د حساب او الله تا کې تدبیر کړي واه کسانو چې مخره دیلو ف ل الله علم کو جميعا خاص الله له تدبیر دی ټول ا سزا د تدبیر الله سو تدبیر کړي پوی ګل الله پاس باندې چکای اړ یو نفس اړ یو نفس چکای کوم کال الله به خبر ده وس يعلم الكفار لمنقبت دار او زر ده پوی بشی کافر چې دا چا د پاره وان جام داخل بیا بپوشی کلم پوشی ها فسو فترى اذن کشف الغبار افرسن تهتري لك امهمارو زه شدی دنیا نلار شو قبر کې پري وځي بیا با پوشش دا په خربانی سورو ما او گزا تفا کچربانی سورو ما تو اس نفوئے گی اس کو دی دنیا دا نمائش دی گاڑی دی و بندی دی وزارت دی او ظلم ہو جاتے دی دا پته بتا تا الہ علیہ گی کس تاس ترکی پٹی او په بل دنیا د نظر ہو لے گی بیش. او دا دنیا کې ماسک کولو لہ او ظلم دنیا کے سر پیدا شویو ما فسو فترا ازن کشفن دا تدریج له کا اب حمارو او زجر منکرین څو د پیغمبر د پیغمبرین انکار کوي وایا کسان ساحه کفر کړل استه مرسل الله د پیغمبر لیکل چې ته پیغمبر نه یې د ځانه وای هو سمو ته مولا نه یې یی دا واسطه دې ماتو وی یاد پیغمبر ته وې چې پیغمبر نه نو کته وې چې مولا دې نو بیا صحابه نه نه کنه زنه ما بای وا کفید الله پیغمبر دې کافر تو وا کافي دی الله گوا زم ما په پیغمبري او په منستا سوکي الله زم ما په پیغمبري دی گوا ومنداو او الله زم په علمیت باندې او په پوي دی گوا الله وي شهيد الله ان لا اله الا الله و اولو العلم الله او عالم از چې بیان د دې مسلې کې لا اله الا الله چې دا مسله بیانې دا مسله بیان په یو داخلو تر سي دغه د عالم ته دی یادونه و و من عنده الکتاب اواسو غوا دغه سره وی دی دی دی دی. علم د کتاب حق پر سو جبريل هغه د کتابو صورت کې نفذ شرف دعا جرمه کول واده الله وګړه بار اسمون ما پیدا کړی نور اسفون مې ما پیدا کړی دی مو کوته وګړه باغونه دارنګي میوي سمندرونه بوټي س ما پیدا کړی نی بیا وې الله او یالم ما تحملو قللوا ذا مور فرګېږي د هریزن انا نرده حکمادہ پوې زې ما بیا دریم دلیل لهو مواقبات تم من بين ديو من خلبي یحافظو نه ممر الله محافظدار چازیما سرورم متصب دار چازیما چازی هو لج جوړ کومل بررق خوکومو توما ون شو سقال باران نوروما او پنځمه متصب دار چازیما اکټول ما تلی منقات اگر قرار بیول چارا چارا چارا خرابو. دلیل الله یجد من في السماوات والارض هم کپوخه یو کپزو نظمات تابدار باد او کتا نبی او الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر راض دار شاذیما چالډیرو چاده کوم چاده خو چاده خراب نبی او هم دلیل افهم الله یبسط نبی او افمن وقائم على کل نفس بما کسبت قائمو نگابان پانځا زیمه نو له دعوتلاق نو چې ټولو دلایل او کائناتو بډاو کټه نظام چلولوه لازمه نو له دعوتلاق نولایق د بلنن زیمه چې بډاو کټه زما دي ارس زما دي نو څنګه ماته پکارد داول و افللی په نه کېشه ته بیا و یی لا اله الا هو ذم قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه اذع و او زیر ورته چا مسله بیان کلا دا مسله صورت ادا دی ورساو aides paraze re او بیان د مسلې د توحیدا عندلا من السماء ایمان فسالت او دیتن بقدريها فتملسو زبد الرابیا کړه دوبه جو پاوانو ته بجې به سبق شروع کړي لګو نو واځي د ابراهیم پښښه خهخه کنه د سبق واځ رټه راغله دا حکایته دا د لوکسانو وروړه دا موږ لګي یاد کوو نورو نور بس الله ته ټولو یو خو دواد اول وکي چې سوک تاسو زمونګه د لید لرزینا دا یا یعقوب یې یو کس روټه تاسو بل داغه بازار کړي داغه شاباز نه الله ټولو دې الله دنیا واخره لخیستا کا یا الله دی ماډونو کې جانونو کې نومونه نارو دا کا څل بیا دی یا الله پاکه ټول د جانونو ماډونو کې اودو کې نوکرونو کې ذمہ دارونو کې الله خیر او برکت او شو یا الله دې ای وزن ول سیوا وکسم دې خلچکه یو زموته پوزک نور کسان او سار دوکو سوچره ورو یا الله پاکه دا سبا چې مړی شي ویری الله هی تاغه مرو مفرت نصیب کا اوله کارونا زکه پدې منګایې کې پدې تکالیف او کې چې زمنګ او استاد او توپوس کې نفس سلام شي عابدلول روزیونه هغه روټې گانه چې یاده منګو مروړلې او هغه د وړي موضوع کو نازې ولا همګو په بل وخت راولې الله درناوی روزونه ورکی الله د دنیا او آخر خوشالۍاني نصیب کی الله دې داغه او دا آدمنه محبت تر مرګ مرګ پورې نصیب کی او راز موږ زده خپل د دین کار واخلې الله دې داغي په اولادونو کې استاسو دا محلات او سر موږ سره تعاون کوي مرسته کوي هداډا خوشن د عمل کو الله دې د شرونو سره مخ دي الله موږ د شرونو نه بچا یا الله موږ د غلطو سودونو نه د حرام خورې نه د غلطو حرامو او سیمونو څخه بچا زده نو یاد یا الله پاکه موږ مال خپل انسان خپل زمنګ حلال زکو سره شکر الله بابانی دو بجیب انشاءاللہ من بیا شورکو دایو صورت بوای صورتی عبراهیم انشاءاللہ خواه لگو خی بوای خیر